Go! Kváčený oh! poslucháči Radio bunker príjemný dobrý večer. Dnes máme nedeľu 29. marec. Pre tých z vás, ktorí ešte neprehodili čas, tak je presne 19 hodín 18 minút. Za tým radia bunker a za moderátorov vás pozdravujú Dnes večer Bráňa a Palo. Ahoj! Čaute! A dnešná relácia je v poradi s ďalšou nitrianskou kapelou, tentokrát punkrokovi Losov, poslucháči, ktorí sa chcú kapelky na niečo spýtať, tak môžete cez našu Facebookovú fanpage Radio Bunker do statusu alebo do správy. Zatiaľ, kým ešte fungujeme online, tak si môžete vychutnať kapelku menovite Šviťo Gitara Spev, ahoj. Zdravím. Kubrik, Bass, Gitara, Spev. Čaute. A ah, takisto je to aj Čarli. Chlapci, ako som spomínal, v úvode vy ste z znitri. Aká bola cesta všetko, okej? Okay? V rámci možnosti, áno. No. Hmm. Dobre, dobre. žiadne serpentíny, žiadne zápky, žiadne. Nedelá, je nedeláka dneska po Dobre, super. Predstavte kapelu poslucháčom Rádia Bunker. Tak už si to spravil ty v podstate. <laughs> Predstavil. Tak ja som Šviťo, hrám na gitaru. Kubrick bass, gitara, Charlie Bicie. Tak. Skúste porozprávať možno poslucháčom, ktorí vás nepoznajú, že sú na z kedy ste asi vznikli, ak ste sa dávali dokopy, či ste predtým niekde hrali v nejakých hudobných projektoch, podobné takéto, všelijaké veci. Tak oficiál, oficiál asi ja tak, dajme tomu ten 2007, kedy sme to tak, dali ja. tak úplne dokopy, ale už predtým boli nejaké také dohady, len tam boli nejaké problémy so skúšobňami a samozrejme, aparáty sa zháňali a tak. Ja som hrával vtedy v jednej kapele, Brick hrával v jednej kapele, to sa tak nejak... To tak zaniklo trošku a potom sme nastúpili nastupili podstate s touto kapelou. To bol ten rok 2007, mm -hmm. Ja som si o vás našiel <tým> jeden rozhovor, bolo to na portáli Rocker.sk. Mm -hmm. A tam ste teda spomínali, že ste vyrastali na pankovej muzike. A chcem sa teda opýtať, čo vás motivovalo k založeniu kapely a čo vás na panku najviac bavilo v období vlastne, keď ste ešte nehrali mm -hmm. ako v kapele a čo vás baví na panku teraz najviac, keď už hráte? Zaujalo nás, že vtedy asi nebolo toľko hýboko, jak dneska. <laughs> Bola trošku iná doba. A boli to v tie vplyvy zo zahraničia väčšinou na Slovensku. Bolo to viac rozrastené, dneska už tá scéna je dosť slabá, aj tie koncerty sú dosť slabé, že treba koľkokrát aj cestovať ďalej niekde za niečím lepším. Ale ovplyvnili nás. Možno aj starší, možno tie výzory, neviem, ono proste Máš hudbu v sebe a začali sme tým, že skúšali sme a nešlo to cez klavesi na Depeche mold, ale išlo to skôr cez tie trč, tvrdšie veci, cez gitári a takto, do toho roku a punku v podstate. No my sme sa, ja viem, my sme, my sme mali taký sen so Šviťou že kedyže akože budem mať kapelu. ako ako mladší, neviem, 14-15, tak ja som si našporil nabycie a on si ukúplil tú prvú gitaru a začalo to koľko aj u nás doma. Matka bola nešťastná. Na pol sme sa nejako dali dohromady aj s Jurajom a Kubrickom. A v podstate tí 2005 sme si povedali, že chceme to vyskúšať a si myslím, že to celkom dobre funguje. V podstate sme 3 najlepší kamaráti, aby som takto zhodnotil. Čiže je to aj o to hodnotnejšie. Že nie je to len že určití ľudia, ale že aj tí kamarádi. Tak je to viac pre nás znamená. Mhm. Ja si myslím. Chceš aj ty ešte nečo? Á, nie, povedal. Povedal. Myslím Jeho. si, že Slovenu na všetko. Dobre, hráte teda punkovú muziku, punk rock, a keby ste vy vlastnými slovami mali vystihnúť vlastne punkovú subkultúru, že o čom to je, tak čo by ste povedali, keby ste to mali nejak pomenovať v obetách, že čo to je? Fúha, vedodričstvo, neviem. Určitým spôsobom voľnom by som povedal. Človek to musí mať v sebe, asi ja si myslím, je to taká voľnosť, že každý štýl ma nedoječil do seba, tak, ja neviem, tie koncerty, piva, chlastačky, ja neviem, tá zábava, ten štýl proste človek, ako to vníma celkovo, ja si myslím, pán grovno. Či je to rap, či je to, či je to metal, všetko je to v podstate o tom istom. Len ja to, je by som ho rozrektované. Myslím, že aj tak sme všetci traja najmladší so súrodencom, čo sa týka? A tým pádom musí to byť aj nejaký výkvet. Áno. Je to... Takže je to nejaká tá čierna hoca v rodine, tak my sa šmýkali tým a tým smerom proste. Sme sa stretli, treba najmladšie. Ja by som ešte apeloval na ten, na ten spomínaný rozhovor, tak tam ste uvedli, že názov losov vznikol v minulosti, keď ste sa ako stratené duše cítili. A dnes už podľa vašich slov v spomínanom rozhovore viete, kam patríte a veríte, že idete správnym smerom. Mohli by ste nám povedať, kam patríte a ktorým smerom to vlastne idete? No vtedy, tak vtedy to bolo také všelijaké, pf, budem takto povedať, heartbreakers, alebo taký nejaký zlomený ze všelijakých hlások nešťastných a podobne. To nás tak trošku vystihuje v tej, v tej dobe, keď sme vlastne začínali ešte aj, aj pred tým, predtým pred tým 2007. A teraz, teraz to také, že proste nám to zostalo, ten pán v podstate a to kamarátstvo medzi nami tromi hlavne. No, a postali sme pritom. Tak takže je... už tie zlomené lásky išli mimo a už to ide len. No tak už máme skoro všetci takéto ja, zlomené lásky. Ja mám o mne zlome, zlomenú lásk, môj aj som mal, takže to je... No, ten čas, to, čas ešte je ešte taký hardbreaker, mm. ja, taký posledný, oni si už našli a ja ešte dúfam, že nájdem tú pravdu. No, Všetky takže... roky vždycky bol medzi nami minimálne jeden, ktorý... ktorý tu, ktorý nemal proste, alebo nejak bol zlomený v podstate že z toho vzťahu, ale aby som to povedal. Ale pri toho vzniku to bolo, tuším, tak že sme nikto nemali. Alebo sme boli čerstvo rozidení. <lým> to si dobre pamätám, keď sme prišli so všetkým strachom, že sme si dali piercingy napríklad do jazykové. A bolo také, že... A dneska sa so, so mnou rozišla, poď so mnou takisto. Si pamätám, ak sme sedeli, v vnitre, tak sme začali vymýšľať Akcie Silvestre, každý piatok, tam sme chodili tam na výlety. Tak vlastne, Charlie, ty teraz uh, držíš tú tendenciu čierne ovce, takže presne, teraz presne. si slobodný, teraz a... si ty tá zlomená dočera. Preto došiel v čiernu. Preto si v čierno, ja. Ch Chápem, vlastne môžeme potom na Facebook vyhodiť tvoju fotku, po prípade že si ťa môžu vyhľadať Samozrejme. a je slobodný tento pán, takže ani s <laughs> Dobre, z mojej strany všetko. Ne. Takže nech sa páči, môžete Tieno si zahrať prvé songy. Kapela Lost Souls. Ďakujeme. Z Že by sme si mohli zahrať Znitri. nejaký song. Dobre, takže ušak nám zaspal. Tak, ale, ale o... predstavu že predstavím. Už ešte... No, tak áno, ale... To... Jaj. Je... Dobre, Dobre ja vzpateru, to... vystrvanie no, alebo... s cigaretou a holkom som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 A toto je tá najväčšia akcia pre mňa, akcia roku. <laughs> Takže nechcem nejakú reklamu, reklamu robiť, alebo lichotky. len... Už ma tu poskávajú, ale nie. Členovia rádia a štúdia a občanského združenia, ale to mám nemenovaný Drbo Gpauje. <laughs> díky moc. Díky moc za takýto kompliment. Ja si tež myslím, že vlastne rádio Bunker vyplnilo zaujímavý priestor v rámci tej trnávskej hudobnej scény. Rádio. Bunker. Kapele Losos. Prvú pesničku by sme zahrali s názvom Leave Me Alone, je to od Heartbreakers. A toto je z prvého a perspektíve z nášho dema z roku 2009, ktorý sa volal True Love, takže pesnička Leave Me Alone. No! knows a to void. We broken in terms. When it fails Why can't feel my heart? I can't feel my soul. I can't help the reason? To watch the you want. My soul, my care. direct why won't waste myself for you So burning fire eyes away why can't feel my heart why cant feel my soul why can't feel person Love. Dobre, a táto druhá pesnička bola tiež z toho prvého demo z roku 2009, ale tá mala názov True Love. A dáme si ešte jednu a tá už bude z nového albumu, ktorý sa volá Indie All Streets a takisto sa volá aj Pesnička. Takže Indie All Streets. Right, I'm alive life, all, she's crying forever It'll be to us, let's go play back to the old times We are young, free and easy, nothing more Where is my generation, where are the old times? Time is be by nothing, in the same place before Well we give up, where well, we live well, we talk, in the old streets We miss for all, us Come back to the that you never went To the old streets, right to the old path. Well time I'm for the life or we shall go until the very end Into all streets, well we give up, well we live, well we draw, Into our streets We drunk in Street Where we kill up, where we lift, where we draw Nitri. A v úvode tohoto druhého vstupu si teda dovolím pripomenúť, že Lost Souls z Nitri je v poradí asi 8 hosťom z Nitri. A my sme veľmi radi, že sme mohli privítať v našom rádiu Luciu Bizaretovú, Mária Drgoniu, Združenie Storm, Playground Violence, Združenie Bonamens, konkrétne reperov Osmu, Labraka, Skutka, Mova ale ďalej kybelmačiek a slobodnú voľbu, čo sú všetko vlastne ľudia a kapely z Nitry. A teda dnes je to los. Souls. A ešte aj braňovám vám dochádza takisto z Nitry, aby ste vedeli. Áno. <laughs> Chala, chalani, mohli by ste poslucháčom porozprávať, ako funguje hudobnícka solidarita a cena v Nitre? Na Facebooku majú, že ich nakopla zhoda od. To niečo, to u... slobodnej voľby, čo boli u nás, tak ak nespomenú, tak sa opýtať. Aj tak to dám. Dobre. Jak, jak, to, jak to funguje, chlapci, Nitra. Taká Nitre, je tá scéna? Fúha, no, tak teraz je to dos, dosť slabé. Skoro som povedal, že Nitra už punková scéna ani keby nebola. Je to také už vymereté. to je strašne málo. A v Nitre, v Nitre ani, ani poriadne niekde. Teraz tam máme klub Mariači, to je asi taký jediný klub, kde sa konajú punkové koncerty, ale... Uťahnuť koncert je dosť, dosť také zložité zvukára. Rá... Takto. Už ani ten punk rock o tom, že štyri akordy a zahrad na akých kombách. Už, už, už aj tie, tieto novodobé kapely sú také, že chcú mať už trošku lepší zvuk. To znamená, že už tá aparatúra je lepšia. Samozrejme, keď už sa ide na nejaký koncern niekde, tak už, už tam určite chceme mať aj nejaké lepšie vybavenie, lepšie ozvučenie. Takže je to také zložitejšie, no neviem, tých, tých ľudí už sme to viackrát spomínali v rozhovoroch, že tí mladí ľudia sa asi viac priklanajú k tomu repu, alebo neviem, málo pánkačov poznám, málo, vôbec strašne málo, takže to také tá scéna v Nitre trošku upadá. A čo sa týka kapiel, vlastne tej, tej spolupráce s kapelami, je tam dosť. Teda, spolupráce, môžem, no pohľadu, tak kapiel? s tými intranskými momentálne aj spolupracujeme, niečo už máme rozbehnuté, konkrétne s tými e, slovoná voba a zhoda na hod. Na niečom pracujeme, dúfam, že tu bude také aj trošku oživenie v Nitre. Nechceš hovoriť asi o, ho, že o čo a konkrétne. Zaťaľ, nie. Sme také tri vec, kapely, ktoré, vetro, kápio, jak spomína že zhoda náhodná nás nakopla. boli čiže že na taká z tých kapiel, s ktorými sme sa ako mladí stretávali a to bolo aj asi takým ďalším dôvodom, že my sme, mali, že my sme založili kapelu. Tak... Ja sa opýtam rovno, viem o jednej pesničke. <kým> <kým> sedí to? <kým> Áno, <kým> sedí, sedí, sedí. Dobre, ďa ďalej nebudem hovoriť. A... Ako väčši, väčšina bankových kapiel z Nitry, aj vy profitujete ako antifašisti. Ako vnímate nacizmus a fašizmus dnes? To je pre Nitru taká veľmi otvorená otázka, aspoň čo viem. Ako to vidíte? A fašizmus u nás je priateľný určite. Odkedy? Neviem. <laughs> Neviem, tak pre nás fašizmus nie je nejaký spôsob života, už vôbec nie je nejaký normálny, prirodzený neviem, že my sme strašne dobrý, ale ten fašizmus, to, neviem, to, to podľa mňa nie je život, fašizmus, to by, neviem, ako to vysvetlí teraz. To boli zabíjaci, alebo jak to poviem, je to proste takých ľudí nemáme. Ľudia, nemáme k tomu To sa slušne nedá vyjadriť, no ja by som to povedal aj neslušne. Tak ja položím k tomu takú podotázku, že keď by ste porovnali vlastne niekedy, ako sa oni profilovali, že bol taký bomberoidný smer, že boli úplne zretelní a evidentní a teraz vlastne sa menia na takých skôr hádzačov, statusov a mení to také evidentné, že ako vnímate tento ich posun vlastne tejto komunity, subkultúry, alebo neviem, jak by som to nazval, bo oni sú v podstate tiež určitou subkultúrou. Vnímate to vôbec? Zaujíma vás to alebo úplne to ignorujete? A to už ani neriešime proste. Bola, mm -hmm. kedy bývali tie konflikty, že tam sa... Tam sa robil koncert, spravil sa záťah od tej ich strany nenormálnej, tak sa spravil záťah, dajme tomu, na naše koncerty. Opačne sa to nerobilo a viac menej už vyrástli tí ľudia a to, čo dneska je, to neviem, či by som nazval nejakým. To sú proste ľudia, ktorí majú to, čo majú v hlavách. Alebo nič nemajú v hlavách. No. Naši, vlastne, niečo umiežiť, čo tam určite majú, ale majú to také svojšie. Jasné. Nie, nie. <laughs> na také baze, bola, kedy bolo proste a možno z toho vyrastli, alebo možno sú takí tichí momentálne, ale nejak... už to neriešime. ani neriešime, ani s tými, že neriešime v podstate. Ako no, keby tak... prišla nejaká situácia, ak to bola nedávno v tom nitranskom klube, tak samozrejme, že by sme sa postavili za tých našich kamarádov, alebo respektíve proti ním, lebo No, ale to sa nedá vyjadriť slušne. Práve teraz, keď spomínáš, spomínaš, tak u mňa sa zahrávali také dosť divoké pocity tým štýlom, jak sa spomínal ten klub a teda tá kauza okolo bitka jedno s druhým, tak si povedal pred malou chvíľou, že tam sa odohrávajú koncerty. Viem, že minulý týždeň tam mali koncert Slobodná voľba, čo mi tak celkom nešlo, že takýto podnik a takéto, takže asi, asi to nefunguje tak kruto sprofitované, že títo sú títo a títo sú druhý. Že v zásade tie, tie priestory môžu byť aj spoločné, že nie je to až také už. Ako ten kľud nie je vyhradený čisto len pre pánkov, lebo tam, to, tam proste môže prísť hoci kdo. To, my my tam ako chodíme s tým, že dobre, cítime sa tam dobre a majú tam dobré pivo a tam chodia hociaké ľudia. Delichťo vy myslíte? No. Mhm. Takže neviem, my ako neobmedzujeme tam nieko, keď tam dojde niekto. Ja neviem. Ak to povedal nejaký diskáž, tak ho ja nevyhodíme ani nepreme za ňo nej nejako. No to je práve že výborný, lebo ten konflikt, čo bol, tak sa odehral práve tam, tak teraz som si tak myslel, že aha, pozor, zakázaná zóna a pritom si tak hovorí, že je to celkom fajn miesto. Pak ten klub áno, no miesto to už. Miesto. Miesto, no boli tam aj predtým nejaké roztožky keď sme tam chodevali, že aj tak sme chodevali na pivo, tak vždycky tam bol aký jeden, dvaja, rýbači nabrhli, že chceme cigarety a proste, a možno, oni majú nejakých tých starších proste, že sa dirigujú a prostě keď tam bol nejaký problém, tak prišli a povedali im proste, vy tu nemáte čo robiť, choďte preč. My sme to tam riešili, kopec ľudí tam riešil, malo vypiť týnie a rýpala jedna druhá strana, takže boli z toho menšie potičky, ale našťastie len ústne to čo sa vtedy stalo, to bolo do zle, no. Ale aj oni si robili s nimi poriadky, proste tí mladší, ktorí chceli len provokovať, tak si ich tí starší upratali. Si zastať, no jasné, to nie. Majú proste oni svoje, my máme svoje podniky a žia, no. Dobre. V uplynulom čase v Českej republike vznikol jeden projekt Kmeny, ktorého autorom je Vladimír 518 PSH. A on sa snažil vlastne popísať v rámci nejakej publikácie jednotlivé subkultúry v Čechách. Zaregistrovali ste toto, tento projekt? To sú peniaze, no. čiže... Uh, ja som sa zaregistroval, ale ešte som to nevidel. Nevidel, čiže ani ten film ste Ani nevidel. ten film som ešte nevidel. Ako viem o, čo čo, viem, o čom hovoríš, ale... Zatiaľ som nemal čas na to si to pozrieť. Dobre, takže to je. V <laughs> Dobre. Mm, vy ste hrali aj jeden koncert s straneľskou kapelou Krvná skupina, myslím, že v Bratislave to bolo? Uh, hej, v Trnave funguje viacero parádnych pánkových kapiel, tak chcem sa spýtať, že či to evidujete, či poznáte tieto kapely, či sa s nimi teda skontaktujete, hrávate s nimi, alebo jak je spolupráca Nitra, Trnava, kde? Čo sme s nimi hrali, ale akože nejak, že by sme... Tak ich... Kára, sme, tak povedať, to sú také tie sprázené kapely, s ktorými konkrétne z Bratislavy, Elegance, alebo, ja neviem, to tam ešte v podstate aj polovica kapely vzhoda na hodcu z Bratislavy momentálne, tak my si tak dohádzajú na koncerty. No aj s inými štýlmi, dajme to že ja aj sme hrali proste no, a krát, viackrát, a nie len v Bratislave, ale to na je, kde sme sa stretli. Sú niektoré kapely, ktorými sa stretáme viac proste. že sa viacej poznáme, tak my sme robili koncert, tak my si zavolali tých, čo poznáme, oni si nás zavolajú proste a tak to je, no. A nie len preto, že sa poznáme, samozrejme, že ako je to dobrá kapela, páči sa na to. Tak aj je to? Je to bola, sa organizovalo, skoro v každom meste sa organizovali tieto akcie. A teraz je už len pár jedincov, ktorí sa na to dajú, lebo vedia, že... Nehovorím, že to bola už... vôbec to nebola zárobkovačená, no, išlo tam o to, že sa stretnú kamaráti. Ale dneska už, keď človek len musí na tom proste prerábať, ešte aj zavolajú si nejaké lepšie kapely zo zahraničia, tak... Tu sme v Trnave boli, napríklad kanadianka Jenny Woo tu bola. A super akcia. Bolo tam tiež dosť ľudí aj z Bratislavy. Zabavili sme sa, hrala sama s gitarou. Bolo fajn. Bolo dobre, no. Džeme to bolo, že? Džeme. Džeme, to je. hej. Džeme, hej. Džeme, hej. Džeme, Dobre, ja myslím, že všetko pre tento vstup, takže zase môžete zahrať a v treťom stupe sa budeme baviť vlastne o, vašom, o vašich dvoch teda cd a tiež aj o týchto konceptoch, čo sme už načetli a podobne. Takže nech sa páči. Los, sos, zase. Dostratil okuláre. Radio Buker. No. A ako funguje, čo je to rádio, ako funguje, čo je to rádio, ako funguje, čo je to rádio. Či... tu veď, mi, určite, to je doby, to <totipenie> rádio. Dovolí sa dovolí. Rádio Bunker. Rádio Bunker. Dobre, ďalšia pesnička, Hey Baby, či z nového albumu. Veľkonočné. Fly, fly away from this star, can you remember us, we are still here for you, listening to your heart, get yourself from the ground, get it out from the dark Get from the This is your logical Get yourself from the ground Get out from the door You just around This is your logical From že pesničky budú už len znové albumy, lebo viac už nemáme nových albumov. Takže jo, že pesnička Perfect Day. Možno nový album nový. Nobody understands you When feel very bad But it's not the team Where it's all going to You wake up and fall down That is perfect Perfect That is perfect Day That is perfect in morning Get out and move, just you're in the, the When I start walking on watching people I see the way everybody's shining in me I feel never, never ever sweetened Never ever sweetened if it's morning or evening, if it's trouble day It's you we feel very bad Bright days of day When comes up in wake up and find out That is perfect, perfect That is perfect, perfect That is perfect That is perfect 10th morning Get out the a rhythm of the I walk in all, of people and me I will never, never sit, I, know, I know That I am one Who can change this world I'm not alone Alone with me the morning, get, get almost well, so people at me why well, build the murk Čiže jedno si dáme, ja som na 5 seconds, taká trošku rýchlejšia. I've got guns, my moves into You can't have time. my moves into one the end I've got three, one. You came at the time, 5-4-3-2-1 yeah Go, go out, 5 4 3 2 one! Just scream, sing out, 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1, 5 4 3 one! Chcel sa vás chcel spýtať, ako sa tu cítite, ako sa vám hrá tuto u nás v bunkri. No, zase vám môžem povedať, že skvelé, je to príjemná, príjemná by som povedal, charizmatická atmosféra. Dobre, aj v pohode. Dobre, tako, priznal som sa, že až také veľké výkyvy nemáme a keby, bol, keby, sa tu, nie, keby tu niečo ja bolo, také... odhajujem. Takže váženým radia Bunker, vítajte pri treťom záverečnom hovorenom stupe s kapelkou Lost Souls. Chlapci, hneď kým sa vydýchate, tak taká jednoduchšia otázka, ktorú si nemôžem odpustiť na kapelu, ktorá spieva po anglicky. Prečo angličtina? O to je najviacšíto. Tak, neviem, no. Tak si sme sa presať aj niekde v zahraničí, tak Slovenčina je taká, to moc ľudí nebude, tá angličtina to je také svetové, takže... Ale si myslím, že sa nám to aj pomaly, ale isto darí. Ide o to, že máme slovenský štýl tak. a aj kapely, ktoré nás ohúrili, tak proste ideme za tým a hrame. málo kto hra nejaký takýto štýl, na, jak my na Slovensku a povedzme si, po slovensky sa dosť ťažko spieva a keď je to niečo trochu falošné v angličtine, tak to človek tak nezaregistruje. Nehovorím, že by bol niekto falošný, ale, falošný. ale my sme najskôr hľadali nejakého spraváka, ale to sme nejak nenašli. Bolo aj nejaký, ktorý mal strašnú dobrú angličtinu a výslovnosť, ale nejak nezapadol medzi nás. Takých tých debilov. A zase niekto bol taký, kvázi ten akože debil, ale zase to bolo ešte horší než ja, takže, takže tak. Dobre, a s ste si týmto preskákali, tak v roku 2009 ste vydali CD, teda True Love, 5 songov na minulom roku album In the Old Streets, kde už bolo 15 songov. Tak skúste chlapci poslucháčom, ktorí vašu kapelu nepoznajú, povedať, čo od konkrétnych cd môžu očakávať. Prvé demo, love, chod. Pardon. <laughs> som. A dopredu sa ospravedlňujem za paličky. Dneska ti to... vítajú, Dneska ti som sa najviac bol. Demo True love, tak to bolo taký, než že ale to bolo také, také, prvé zoznamenie sa so štúdiom, ale to dúfam, že už poslucháči, tí, ktorí to počuli, si to vymazali, lebo my sme toto demo vlastne minulý rok nahrali na novo. To už bolo v podstate, mm, no nanovo sme to nahrali a to už v tom našom kvazi domácom štúdiu a to už sme chceli tak lepšie nahrať, lebo to bolo, to sa fakt nedalo. Možno aj kvalitu, aj my sme vychytali to, proste v tých pesničkách, že sme tam závna, niečo skúsiť, no. Takže tak, a je tam 5 pesniček, to bolo... Preto tých troch rokov to sme nejak dali dokopy tých 5 pesniček, nahrali to. To bola vlastne tá prvá pesnička, čo sme hrali Lead Me Long, A ešte tam Edith Odrodz, Go Away a... No a... a? <laughs> okay. Stačí. Ah, welcome to hell, welcome well, to hell. Welcome to hell, no well. well, to bolo. K tomu druhému álbumu, tam už poutuším, po 5 rokoch, to už sme mali trochu vás času na to, aby sme zložili viac pesniček. Niekto hovorí, že 15 pesniček na albume je moc, neviem, snažili sme sa to nejak tak všetko vydať, aby, aby nič nezostalo nazmar. Dajme tomu, že už keď sme ich mali, tých 15, tak, tak sme, tak sme ich tam šúpli to... Takže bolo to, prepáč, bolo to aj s menami tými skúšovní, proste prišli sme viacej skúšovní, boli sme aj obmedzovaní proste, kto nám poskytovali skúšovne. A vlastne s tým, že sme si spravili vlastnú, tak tým sme to vlastne celé zachránili a mali sme viac času. vedeli sme sa skôr dohodnúť. A... Aj s tým v podstate, že si tam môžeme hocikedy priznáhať si to. Že to... Máme my o to? Čiže sa vrátim k tomu demo, čo si spomínal, tak vlastne časom bude najhodnotnejšie práve to prvé demo, o ktorom si dúfal, že si to ľudia zmazali. Lebo to už bude taká archívna rádička. A na Margo tohto nového cd si spomínal 15 skladieb za 5 rokov. To vychádza štatisticky tak 3 skladby do roka. Tak ale vy ste boli aj v zahraničí, sami mi zdachala. Neboli aj v zahraničí nejaký rok alebo koľko ste boli. Tam boli v podstate oddelení. Mm -hmm. A potom nejak išiel čas v podstate. Ale oni boli, neviem, myslím si, že rok ste boli. No my sme boli zahraniční, že ty si bol ešte aj trošku študent. Ja som bol ešte aj trošku študent, takže... Mal si ešte nejaké brigády, takže brigády nebolo tam to časotoľko. piatky času, soboty toľko. a takéto veci, takže... V podstate teraz máme už pravidelne aj skúšky dvakrát do týždňa. Snažíme sa to udávať. Snažíme udať, sa <laughs> ale predtým to bolo ťažšie, no? tak bolo to preto tak to som go, čo si povedal, mm -hmm. že do roka... No možno, že tie songy boli zbuchané za rok, za dva. Aj keď, Aj, nie, no, my keď skladáme vradiť. pesničku, tak my sa toto najviac zľúbí v našej kapele, že keď mi dobijeme text a začne sa niečo robiť, dajme tomu na o dva týždne si zase skúšame tú pesničku a zase tam niekoho niečo napadne. Není to také, že ak veľa tých svetových kapel dojde do štúdia tam tam my imyslí pesničku a nahrá to a vyda to. My, my, my, sme si, my sme si na tých pesničkách nechali ten čas, aby to bolo aspoň také. Cibrili sme. V zásade, keď ste boli zahraničí, tak typujem, že teda pôvodne ma napadlo, že Techstar je jeden z vás dvoch, ale keď teda hovoríš, že všetci na tom nejakým spôsobom spolupracujete, takže... Techstar sme dvaja. Aj ten tretí, ale... Ten je taký zanedbaný, taký trešku zanedbaný. Väčšinový podiel na Vítea? Určite áno. Ale lepili sme to proste, napríklad Spravili sme text. Charlie vymyslel referén, ale Charlie bol viac menej dobrý k tomu, že jeho napadla hudba proste, alebo... Žiadnu pesničku nikto nevymyslel sám. Uč, je, tak to poviem. To je proste každá pesnička jedna je naša. Jedno... To ako, niekto text a niekto tam niečo pridal. Ale... Pamätáš si, jednu som našiel takú nahrávku z, v telefóne z 2011 zo Španielkou, dve struny som tam mal. Áno. A som si hmúkal, neviem, čo to nebolo Left to, bolo, to, to, to, režime režime to ešte budeme hrať, takže to bolo také, ale tak samozrejme sa tam pominilo tisíc vecí. A to teda rovno sa evokuje ďalšia otázka, čo najčastejšie riešite v textoch? No. Ke teda te, ke, keď teda už tie zlomené srdcia to nie sú? Príhody zo života, bežné veci, starosti, aj radosti samozrejme, ten život. Sú tam aj tie písničky aj o no tak, tak trošku v tom opačnom. Museli, že... Je to Gladiátor, je to to opačné. <laughs> Bo je, lán, je, lán. Je, je to láska alebo opačná. So mysle. Tak trošku si zanadávať musíme. No možno, že ten Gladiátor tiež začínali troším anglištienom, nie, a potom sa pokazili. Ale tak vedeli, že s tým sa asi na Slovensku neúspie. My tiež sa nechystáme preražať Proste zakopať niekde Elan alebo takto, ale u nás sú za silné tie vokály. Áno. To má naša sila. Niekto, niekto povie, že to je veľa tam tých vokálov, áno keď to pustené, máš 5 krát okolo to cedečko, ale ideš na koncert, na akciu a ľudia, ktorí nás nepoznajú, tak proste sa v druhom refréne chytajú a idú s nami proste. Vyleze na pódium a určitám, bolo to veľa krát, že nebolo ani pódium, hrali sme v podniku v Šuranoch. A Švýca hral. Učajali bol úplne zadu zapený na stene, čo ho ľudia posunuli, pritom to bola Grindgorová, tuším. Tam boli tri a my, takže to bolo celkom. No, no takže všetci sa opili, vyspali a tedy keď sme išli hrať, tak sa so všetci zobudili a, a na, tam bolo čo, peklo, začalo to peklo. Švýca musel vyliezť na futbalový stôl, tam na skle, hral. Na skle a on je na výročnej giliai, ale to, stôl, to na, bolo. A už ľudia kričali za všetkým, to bolo proste, to bol amok, sa nedá inak ani povedať. Bavili sa, bolo to fajn. Keď spomínaš tie bici, mne sa strašne páčia, tie činely, také, fakt také plechové, úplne, že parádne. Tak ja som sa snažil aj trošku vylepšiť neobyčajné zľatiny, ale tak, aby to malo niečo. Vy, si to je činely. to, čo spomínal, že nechceme hrať len na hrncoch, ale aby to malo aj nejaké, nejakú tú formu, čiže snažíme sa to nejako z rozpočtu vylepšiť, kvázi. No. Ja si myslím, že to celkom dobre na to, že... Parádne. Samozrejme, chceme ešte viac, väčší upgrade, ale to už je moc no, peňa. A možno je. upgrade neme voľa Electronic Supersony, konzlady. No zase, aby si sa zmestil potom na ten Nie, myslím tak, ale ako... <laughs> akože väčší, väčší level už topu, do to topku do tej plechy, keď spomíname, tak to je taká stredná cesta. A v podstate poluprofesionálne, pomoci už profesionálne, tie teda to 400 euro, takže to nie je randa. Ale to teda je zase o odnosť viacej a ešte väčší luk by to bolo, takže... časom. časom. No. Začínali sme na chate, neviem, či to bol Sylvesterku, my sme chodievali na chatu. Nie. A tam na to metlach, bolo, tam to bolo metlach, tak, že bol bolo pokrivky, a už to išlo. Metli no. stoličky. Tam to začínalo. Charly mu vysel pokrivka z plafóna. No. Aj volanty tam boli nejaké. Z no. 1203 203 volanty tam boli <laughs> dva ohnuté, no. Tak všelijak, no. to tým návratným S tými covermi, no, Johnny Come Home, <laughs> Happy Cocks. <laughs> vlastne, áno. hovorili e. sme o tom CD-čku, teda to prvé ste zatratili, a to druhé, kde by mohli posluchači zohnať, keby mali záujem si zadovážiť? Uby dve môžu zohnať. Máme ešte tie, to staré demo, takže buď na mail, alebo cez správu, cez tie modré sociálne siete, alebo nejaký ten... Google Maps to... Staré demo, ale už s novým zvukom. S novým zvukom, no, novým zvukom, no. zvukom no, s tým starým no. už... To už, už dosť. Ja že asi. by niekto mal to staré cd Keby sa tak či ma má koši, asi... <laughs> či počítač možno... no? By môj, vytiaľ, takže, poď sa, ak chce spraviť, aj na akciách musíme mať CD-čka, tak, mm -hmm. takže, aj na akciách sa dá. Hrali ste teda s rôznymi kapelami, najmä s tými, čo sme spomínali, s tými takými obľúbenejšími, aj v Trnave už sme hovorili o tom <kýk> džeme, kde ste hrali. Kde sa vám tak hralo najlepšie, s ktorou kapelou sa vám hralo teda najlepšie? Čiže kde a s kým sa vám hralo najlepšie, tak by som to zhrnul. Myslím, že možné spomenúť aj tie šurany. Bolo to dobré, lebo tam bolo, nebolo veľa ľudí, ale bolo veľa známych. Bolo tam veľa zážitkov s bícimi. Bola tam bytka o kopák, proste, majite o kopáku. Áno, predieravili to. No, my to hodnotíme celkovo, že nielen, ako sa nám hralo. Da. Ten dojem. Mm -hmm. Celkový, mm -hmm. celkový mm -hmm. dojem. Už bo... sme odteľa povedali si, toto bolo ono, toto bolo ono. Akcie najlepšie, Dobre sú aj tie s so oznámymi kapelami, s kamarátmi. Samozrejme, keď je nejaká nová kapela alebo z toho sme nehrali, tešíme sa tomu, spoznáme nových ľudí, rozšírujú sa tie kruhy. Každý koncert sa snažíme zahrať niečo najlepšie, či sme pred desiatimi, piatimi alebo stoloviny, takže... Pokiaľ nemáme zuby obuchnuté, jak sa my stalo... Vypité. Alebo Alebo ale... ho medzi pred koncertom, lebo potom o prsty a ruky tak nemajú, takže... Nie je to ono, chlavičky. Aj tvoje ruky, aj ja že <laughs> Dobre, teda sme teda načali tú tému koncertov a spievate teda po anglicky. Hrali ste koncerty niekde aj v zahraničí? No, Česká republika, Rakúsko... Stačí. Stačí. Stačí doťa. Stači. Stači. <laughs> Stači. To sme v Brne a v obiedni sme boli, hej. Tam sme boli s Grékmi. Pošlím, Gréci to boli. Gréci, Gréci, no, ja. No. Máme nejaká Grécká No a ešte na Slovensku bolo pár kapiel kapielcov zahraničia. Boli z Bontulusu, z Kadiao. To bolo no. tiež jeden z našich idolov, zorov. Takže boli dosť radi, že si Bol z nich režim zahrať. Bolo Texasu bola, ja boli, potom boli z uh, Nového Zelandu, či z Austrálie boli. Brebo, no, brebo. Brebo. Brebo. boli, tiež boli v Topolčanov, sme boli. Neviem, musíš to napísať. Ako ste zohrali? No, Dobre, a hneď sa mi napadá otázka, kde teda najbližšie budete hrať, kde vás môžu vidieť aj vaši fanúšikovia poslucháči a Bunker, alebo kde naopak budete najbližšie piť. Najbližšie asi skúšovní, <laughs> Koncert. Koncert kde to je? V apríli, 18. apríla, tuším, Banská Bystrica. V Bosorke? V Bosorke. A potom tam je v Martin, v Čelín. Uh, fú, to si nepamätám všetky. Je tam ešte nejakých pár a ďalšie sú v štádiu vyriešené. Keď to sú asi festivaly. Martin je tuším maj 16. To tak nie. Nejak, 20. Čo, 18. to je Tak nie. No, mali sme vidieť ale... koncerty a treba sledovať naše stránky. Pokiaľ ľudia majú záujem, tak na stránke to určite šviťoví ho hodí. Takže... A určite keď vyleze to, čo sme nespomínali s tými ostatnými kapelami, tak určite oni netrebuje niečo. Mm -hmm. V lete dajme tomu. Škoda, ľudia budú mať uvojnení budú to leto tak na atmosféra, teraz je predsa také obdobie, ne? nie také utiahnuté a potom už je tí festivaly, koncerty, takže... A my sme spolo... teraz takú pauzu ešte z toho nahrávania, my sme vlastne do minulého roku v septembri sme krstili cd potom sa to rozbehlo, v podstate od, od septembra do decembra, no a potom keď sme spomínali ten, ten spoločný projekt s tými kapelami, tak až doteraz nejak sme to dávali dokopy. Takže to sme nejak, nejak sme neriešili tie koncerty, sme sa babrali v štúdiu s týmto alebo z kapely 11 ľudí dohodnúť a mm, nejsem, niečo to, ísť nahrať, tak svoje... to bolo, to bolo, to bolo dosť fúška a to už ako tento projekt sme sa už pred troma rokmi rozprávali o tom, takže po <rý> <rý> sme sa konečne k tomu nejak dostali a takže sme si vyhradili na to čas doteraz, takže odteraz už sa začínajú risovať tie nejaké koncerty. Spomínali ste rôzne teritoria v rámci Slovenska, keby ste to vedeli, mohli teda, keby ste to mohli tak porovnať, kde sa vám tak najlepšie hrá? Východ, stred, západ? <laughs> východ. Kde sa vám najlepšie pije? No. Na východe sa pilo dobre. To bola dlhá cesta, no. To bola dlhá cesta, no. Tam sme mal iba jeden koncert. Tak, čo ja vem, celkovo. No, Skoro nezáleží na tom, že kde je, ale väčšinou tie cesty sú naspäť zl, zl, akože zlé. Šlo, ide tam, všetci sa jedno z druhým odbuchá si to spraviť, čo treba, a už potom naspäť to je tak, že akože horšie. Čím, čím to... ďalej, tak tým je to horšie, samozrejme, adekvátne. A pýtam ho od odsúvať. Áno, od seba. tak jedno s druhým. Čoferujem. Pre mňa je... jeho, takže... No. Bolo všetko na mňa. Bolo aj na strede dobré, aj na západe. Aj, samozrejme, aj na východe. Každý koncert mal niečo do seba, všade sa niečo udialo. Nejaké tie zážitky. Pograd Bratislavy ideme od 3. a 4. ráno, takže to je 100 km a dojdeme domov 5 hodín pomaly. Mm. Ešte zanesú veci jedno s druhým, tak všetko to trvá nám všeho. Samozrejme čím bližšie, tým lepšie, ale koľko rázy je to aj ležšie. Dobre. Rozprával ja si ešte, to. No, Jasné. Ja ešte pripomeniem vlastne tieto vaše promo kanály. Teda máte Facebook, Lost Souls, takisto máte Benzone profil. Takže ako ste spomínali, tam posluchači vedia pozerať si aj teda na benzóne, pustiť si songy a komunikovať s vami a zohnať si teda vašu muziku. No a na záver, na záver našej relácie vždy dávame my našim hostom priestor, kde môžu povedať čokoľvek. Takže máte aj vy tento priestor, môžete povedať čokoľvek vás nápadne, buď niekoho pozdraviť, alebo nejaký odkaz, alebo... <sík> chcel, je ja asi len triachta, chlebe. <sík> Akurát som chcel <sík> sa opýtať, že ak sa povie Šalka, ne? Šálka nie, tak čas... určite Kamardov pozdraviť, čo poznáme, čo nás poznajú a počúvajú, a keď nie počúvajú, tak ja ťa pozdravujem, takže... Dúfam, no, že si to vypočujú aj zázname, keď už teda nepočovali dneska. Tých najbližších v podstate. Áno, moju rodinku. Rodinku, ktorý zvom skoro čerstuje, koľko, pol roka? Už 8 mesiacov 8 mesiacov, mať. no, takže... To už aj spíš trošku, he? <laughs> Ale tak ja spíš vždycky, jak drevo, takže... Mali Maxo po teda. No. Pozdravujeme. E, Také, stačí kamaratov a ten, kto vie, vie. dá sa to menoviť, o to by sme to boli. Nech to proste ide, nech ľudia skúšajú, nech sa dávajú dokopy, proste ten, keď ti... Chyti gitaru, ten bicie, nech idú za niečím, nevysiadávajú nie doma za tými počítačmi, tí mladí, lebo dneska je to dosť zlé. A... Nech... Je to len lajkovanie a nakoniec sa ti čo pár ľudí. Takže... No jasne to vidíš, tie akcie sa dejú a vidíš tam zúčastnených a vidíš, čo ozaj príde. Proste. Tak nech... Odlašte sa z Facebooku a, a na či či to že <totipravene> to nerobíte. Tak si a nekoťe tam a hotovo. Tak dobre. Tak ja vám chcem poďakovať za účasť u nás v rádiu. Veď ďakujeme. Môžete sa teda premiesniť. Tak si ešte zahráme. Ešte si zahráme losous a našim poslucháčom pripomeniem, že teda najbližšie máme reláciu 12.4. Zase o 7 a bude to z rokov kapelo 220 v z Banskej Bistrice a ešte sa chcem rozlúčiť za tým náš, nášho rádia, čiže hlučia sa so s vami moderátori Bráňo a Palo. Čaute. A bol tu samozrejme Majco, Váňo, Jano, Eva nás došla kuknúť, bol tu aj džipo. takže bolo nás tu zase kopu. Takže počúvajte nás aj na budúce, majte sa dobre, ciao. Poslouchaj. Ahoj. Ahoj. Hej, počúvajte, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz, že vyserte sa na to, počúvajte Rádio Bunker. <laughs> <laughs> <laughs> to je jasné. Rádio Bunker. Takže posledné tri pesničky. Prvá, Left alone, to je tiež taká heartbreak. Je tá spomínaná <sňujú> Where we search Where is it? So many times Where is it? Where is it? I still hear from you I will love this forever I is nothing can last Between me and you Yeah hey, Why say? Die at You told me You'll never come back home You left me Left me at You'll never come back home You can't stay here Where you he left you Very lonely day. We you when you feel good with my role. You just you're You turn it when it what we do. You just live with your tears Ye yeah, hate hey. why say very it čička Friday night Kde sa blíži veľký piatok Watch the sky, full of stars. Now find the other 21st straight time to to last of, friend, the button, I I I'll of it What a great time. What's the bottom cycle? I'll point over to wire fine. Watch it in the boss upgrade for the first Marine bars. Tit to the beach in the sound. Watch in the sky full of so why you on the 21 straight street I'll the last of a great time But the the to wi Yeah! Every week the last night You're in no time I can't wait to next week Can't stop to play this the last i can't wait until next week And until Friday's night outside Time lost time With no time lost time Until Friday's night Takže posledná pesnička, time to go, my sme boli kapela Los Souls a ešte raz ďakujeme za pozvanie. I'm going to come back from Turkey of death Well show them that I'm not bad Why now What it feels like to win But to as well That's where I've been come back from the crowd dead Well, we'll show them that I'm not bad I know When it feels like right to end, But so as well, that's where I've been My body one life, it's hard My head to fall So why? So it's Oh, I saw Oh, yeah It's time To go But if I know I don't care Let's go Guys! Čo raz ďakujem za pozvanie Za mi Chardy, ako sme spomínali A vás z gitare Kubrick A moje meno je Švítiogitara Čo raz ďakujem a Lossov z Nitra Rádio Bumke.